From the moment I wake up in the morning to the moment I fall asleep at night, I was born to play. <laughs> <laughs> It's my reason for living. <laughs> <laughs> Hello? What the? w <laughs> <laughs> Oh my goodness, oh my goodness! Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhas! Bem-vindos ao podcast de domingo, um podcast onde falamos de filmes para crianças. Exatamente! Hoje é um filme que dá para crianças e dá para adultos, porque é um filme da Pixar, esta empresa que, quando faz filmes, toda a gente os consegue apreciar independentemente da sua idade. Que filme é que vamos falar hoje, menina? Sou. Uma Aventura da Alma, que é o filme d o 2020 da Pixar. Sabias que o filme era para sair nos cinemas? Não. Mas não saiu por causa da pandemia. E hoje, entretanto, lançaram no Disney. Mais E nós aproveitamos e vimos. Isto conta-nos a história de quê? De um senhor que cai num poço e morre. Ok, isso parece quase um filme de terror. <risos> não. Mas isto é no fim ou no princípio? No início. Mas o filme é que ele está a fingir que é um mentor no sítio das almas crianças que vão ainda explorar o mundo. Crianças que ainda não nasceram, não é? Sim. Este filme conta-nos a história de um menino que gosta muito de tocar、hum. jazz. Sim. Ama, é a vida dele. No entanto, ele já tem alguma certa idade e é professor de música. E dá aulas a meninos muito chatos, desinteressados. Mas o que eu quero mesmo, mesmo, mesmo é ser. é ser um músico de jazz. E um dia consegue. Sim. Vai Sim. falar com uma senhora muito famosa do jazz. Ela gosta dele, então contrato. Hoje à noite vamos então dar um concerto de jazz. Mas nesse dia, quando ele vai para casa, o que é que acontece? Ele cai num poço e morre. E morre. E vai para o além. Mas quando está a caminho da luz, ele recusa sair. Vai para trás. E, foi. e vai para o tal sítio onde as crianças que ainda não nasceram estão a aprender a ter personalidade. E quando ele estava f i n g i n d o mentor,、uh, os mentores têm de ter uma alma.、Uhum. E então ele ficou com uma alma que nunca conseguiu ter o futuro tipo, que、uhum. já tinha tido não sei quantos mentores. E nunca quis、uhum. nascer. Sim, porque não se sentia preparada. Uhum. E o que é que faz o nosso menino? Que aliás está disfarçado de outro, não é? Porque ele faz-te passar por uma pessoa que não é. Gostaste deste filme? Sim. Porquê? Não sei. Quais foram as partes que tu gostaste mais? A parte que a menina conseguiu ir para o mundo. No fim? Sim. Gostaste da música? Aham. Gostas de jazz? Não. O que é que tu gostas? Música de TikTok. Música de TikTok? Isso não é música igual à da rádio comercial? É. Então quer dizer que o TikTok é a rádio comercial? É mais a cidade FM. h u tá bem. E então vimos este filme e eu ali sentado com vocês vi o filme todo sempre ali a comer pipocas. Sim, sim, deve ter dormido o filme todo. Não. Sim. Não dormi nada. Eu lembro-me do que aconteceu. Quase. tudo. Hum, quase. Faltou quase. Hum. Tu gostaste da animação? Sim. Sim. Que aos s e o s personagens que tu gostaste mais? A principal. Aquela alma. a h menina, t e m h um、sim. gato. Tinha um gato no ã t i n h a Sim, tinha.、Hum. Mas isso é muito spoiler. Nós temos que ver assim: se aparece no trailer, nós podemos falar, não é? Porque não é spoiler. Pois. Agora, sabes o que é que foi o destino dos personagens? Ah. Ah. No fim. <risos> Olha, tu viste assim porque quiseste ou porque te obrigaram? Porque no princípio eu não queria ver, mas depois eu vi o trailer e quis ver. Foi? Sim. Então, preferiste ver este filme do que estar a jogar Roblox? Roblox, sim. Foi? Fiz este filme do que estás a ver TikToks? Não. p r e f e r i a s ver TikToks? Não. Será que este filme podia ser um filme feito em TikToks? Achas que um dia vai haver um filme só para TikTok? Não sei, mas eu queria que houvesse. Cada cena é um TikTok? Aham.、Uh -huh. E tu o vês de seguida? Ou então fosse um filme feito só com personagens de TikToks? E são os personagens do TikTok? Não são personagens, são as pessoas famosas: a Charlie, a Edison, a Dixie e todos os outros. Não há rapazes? Há.、Ah, o Noah, o Bryce, o Taylor e o Jotra. E em Portugal? Há TikTokers famosos? Há.、Ah, Quem? O Bebê A. Bruno,、Hã? que tem dois milhões. Bebê A. Bruno? Sim. O que é que é que se faz? Sinceramente, eu não sei. O que é que ele diz? Esta é a minha mãe, a cair numa、no、banana. Não, não, ele não é desses t i p o ele não é youtuber. Ele faz desses, dos vídeos que, tipo, ele quando tinha 10 mil seguidores começou a escrever o nome das pessoas no, no armário dele, então começou a ficar muito famoso. Só por isso?、Uh -huh. Aham. Basta fazer uma coisa parva para ser famoso? Sim. Imagina se e l e tivesse q、um、e por cada seguidor, acerto com uma frigideira na minha própria cabeça. <risos> e digo n ã o m e Ai ai. Tem Alfredo Marcelino. Pem! Joaquim Bastinhas! Pem! Rabo Quadrado Azul! Porque as pessoas têm todas assim nomes, não é? A tu e quem e, e tu também és famosa no TikTok? Não. Não? Não. E no YouTube? Não, não tenho YouTube. Achas que as pessoas ainda veem YouTube? Porque as crianças? Não. Porquê? Nunca na minha turma não há ninguém que veja YouTube, toda a gente vê TikTok. A tu e o YouTube agora já é para velhos outra vez. Não, porque o Rafa gosta de ver.、Oh, gosta de ver que és Minecraft? Sim. s Olá pessoal, vamos comer este sabão. Não é? <risos> Olá pessoal, tenho aqui uma faca quente e vou cortar este feijão. Não é só coisas assim, um corno? É. Olá pessoal, vamos agora ver durante 3 horas uma pessoa a jogar Minecraft. Pois é isso. É isso que se vê no YouTube, não é? é? Então e a seguir, quando o TikTok deixar de estar na moda, o que é que vai estar na moda? Não sei. Uma coisa nova que v ã o i n v e n t a r Então tenho medo. Mas o, o, o TikTok, antes eram、um、musicali e já e x i s t i em 2014. Mas não é da forma que é agora, quer dizer, agora até as velhas têm TikTok. Pois, Sabes,、oh. sabes quando é que eu acho que é uma boa altura para saltar-te fora de uma rede social? Quando? Quando começam a aparecer as tias. Já lá muitas. Tuas? Não, minhas não. Pô, Só o teu、livres. pai, não é? Deus me、um、livre. Sim. Mas eu ainda não fiz nenhuma dança com aquela. <risos> achas que eu vou fazer um dia? Não, Pois não não é o meu estilo. Porque se tu fizeres, eu vou dizer: Eu não conheço, eu não conheço. Mas sabes que eu tenho muito jeito para dançar, não é? Sou um dançarino. Eu、muito、devia、jeito. ter sido muito jeito.、Né? Eu devia ter nascido para a dança por ter outro trabalho. Mas <risos> eu devia ser um barbarino, não é? Ou assim, uma pessoa. Da... Obviamente, óbvio. Das danças de salão. Ok, num filme nós chegamos até esta conversa. Porque, quer dizer, tu não gostaste, não adiantaste muito a m relação ao filme, temos falar de TikTok. E então acabamos este, esta palestra sobre o futuro das redes sociais <risos> e a presença das crianças na internet para vos dizer que esqueçam o Facebook, esqueçam o Twitter, esqueçam o Instagram, esqueçam o YouTube. Vão para está... o TikTok. Vão para o TikTok porque o TikTok serve para quando as pessoas são muito inteligentes e pensam assim: ui, sou demasiado inteligente, preciso ser um bocadinho mais burro. Matem o TikTok, não é? Ou pensam: ah, estou a ver conteúdos muito originais, estou a ver conteúdos muito divertidos, preciso de coisas que são repetições e mais chatas. Então ponha o TikTok,、uh, não, porque o TikTok não é chato, não é? Não, q u e r i s batatas, q u e r i s q u e r i s Não do, mano! <risos> Podem-me encontrar em TikTok. Não podes dizer onde é que estás porque não sabemos que mandriões é que te vão chatear. Tchau, meninos. t c a meninas. Tchau, gatinhos, cães, elefantes, <risos> pessoas, almas do outro mundo, não é? Porque estamos a falar de um filme onde as pessoas ainda nem sequer nasceram e、um、outro onde as pessoas até já morreram. Tchau, tchau, beijinhos. Tchau. Como é que se d i s Deus no TikTok? Olá, malta! É assim. <risos> Olá, malta! d e s b lá o como no TikTok. Faz conta que e s t á s a despedir de um vídeo do TikTok? c h a u Não. Sim, chave, é digno. como、show. é que é quando as pessoas chegam? Olá. Não. Olá, malta! Não, hoje eu vou não fazer as、malta. minhas rotinas, não é? Eu não digo malta. Não? Quem é que、não. diz malta? Os portugueses. E tu é s que é espanhol? a Não. <risos> Oi, galera! Estamos aqui hoje. Oi, gente. Oi, gente da minha terra. <laughs> I can't、It's、smell. We can't, we can't taste either? All that stuff is in your body. No smell, no taste, or touch. See? Okay, I get it. Disney and Pixar Soul. Get ready. Your life is about to start. Start streaming December 24th.